Szép jó napot és szép jó hetet kívánok mindazoknak, akik a Demokrácia Részvénytársaság újabb és újabb ülésein részt vesznek, és akik kíváncsiak a részvények jelenlegi állására. Hát folyamatosan zuhannak a részvények, én legalábbis így figyeltem meg, de itt van a stúdióban, itt van velem arctalan tömeg, akinek talán ettől eltérő a véleménye. Nem, maximálisan egyetértek veled, Robert. Mit szólsz a Lampert Mónikás ügyhöz? Mit szólsz ahhoz, amit előadott ez a nő? <gül> ezen is fel vagy háborodva? Szerinted ezen nincs miért felháborodni? Nem, szerintem nincsen, abszolút nincs miért felháborodni. Szerinted ez természetes és normális dolog, ugye? Ö, mi... Természetes és normális dolog, hogy az ország érdekeit tök utolsónak tekintik az ország vezetői, és kizárólag pártérdekek jegyében, akár törvénytelenségekbe is belecsúsznak. Lesz, a törvénytelenség, ez Lambert Mónika kijelentésében látsz valami problémát? Nem, hát ha gyakorlatban az megvalósul, amire ő, amire ő készül, az úgy gondolom, hogy, hogy, ellenté hát az úgy gondolom, hogy ellentétes a, a, hogy is mondjam, a, azzal, a, azzal a móddal, ahogy Magyarország a demokrácia jegyében működni, működni hivatott lenne. gondolod? Nem tudom, hogy nem mire gondolsz. Nem tudom, hogy hát meg, hogy mire gondolok. Napi van a területfejleszési törvény módosítása el. Hogy tudjuk a dolgunkat, én olyan javaslatot fogok a frakciókkal való egyeztetés után a kormány terjeszteni, ami a kormánypárti politikusoknak és a szocialista politikusoknak erős lehetőséget és mandátumot ad a regionális területfejlesztési tanácsban. Bízzatok bennem, igen, nyugodtan megtapsozhatod, nyugodt Bennem, tisztességes javaslatot teszünk le az asztalra, és fogunk erről egyeztetni, frakciókeretben is, ha kell, választmánykeretben is, Gáborot felajánlom, hogy a választmánykeretben is tudunk erről egyeztetni, és olyan módosítás lesz, ami áthúzza azt az újságokban, címlapon megjelent állítást, hogy majd innentől, meg, meg a hírszérében, meg nem tudom, hol kampányolnak ez, innentől megnézhetjük magunkat, mert a Fidesz fogja osztani a pénzt. Nem így döntöttek Magyarországon a választók és nem így döntött az országgyűlésben a Fidesz. Ha kétharmaddal megszavazta volna a regionális választott önkormányzatot, ma más helyzetben meg. Nem szavazták meg a választott regionális önkormányzatot, állami felelősségbe hagyták továbbra is. Ezt. Ezért nekünk ehhez kell alakítani az intézményrendszert. Örülök, hogy lépszik egy Szerinted az indokolt? Hát jó, egyet egyetlen nyomasztó alatt van, amikor Lampert Mónika közli, hogy nyugodtan tapsolhattok, nekem ez jól esik, tehát ez, ez, ez elég borzalmas. Különben nem tudom, hogy hol, hát ízléssértés lehet találni, de törvénysértés szerintem ezekben a kijelentésekben nem igazán. Szerinted ez rendjén való ez? Rendjén való dolog? Hogy úgy fog, hát Hogy ő úgy fogja módosítani. A, olyan törvényt fog benyújtani, olyan törvényjavaslatot, ezt az eljárást ezt úgy fogja, olyan módon fogja módosítani, hogy az msp s illetve kormánypárti polgármestereknek nagyobb lehetőséget fog adni a regionális területfejlesztési tanácsban, mint az ellenzékieknek. Tehát kedvezni fog, központilag fogja a pénzeket úgy leosztani, olyan módon fogja ezt, fogja ezt a folyamatot befolyásolni, hogy a kormánypárti önkormányzatok azok könnyebben juthassanak hozzá pénzekhez, mint az ellenzékiek. Nem tudom, hogy ebből ezt hogyan olvastad ki, de... Hogy uh, én ezt hogyan olvastam ki? Az én, én, én mert én mert, én mert ez nincsen benne. Azt, azt, azt, amit... mondja, azt mondja Lampert Mónika, hogy egy olyan előterjesztést, olyan törvénymódosítást fog előterjeszteni, amelyik erős mandátumot biztosít a szocialista politikusoknak és polgármestereknek, hogy ezekben a területfejlesztési alapokban képviseljük a maguk szemléletét, érdekeiket. Ez nem jelenti azt, hogy Lampert Mónika azt mondaná, hogy erő, hogy úgy fogom módosítani a törvényt, hogy ti nagy pénzeket nyújjatok, meg nagy pénzeket kapjatok, azt mondja, hogy olyan törvény lesz, ami, ami a szocialista pártnak, azt a választók általi felhatalmazását, hogy ők kormány vannak, ez a területfejlesztési alapoknál is meglesz. Ugye ezeknek a területfejlesztési alapoknál, ami az uniós pénzeknek a szétosztásáért felel. Elvileg pont a szocialistáknak, amiről Lambert Monika beszél, volt egy olyan javaslatuk, amikor azt mondták, hogy álljanak fel a szüntessék meg a megyerendszert, és álljanak fel a regionális önkormányzatok, hogy a régiók osszák maguknak ezeket a terület, területfejlesztési pénzeket. Ezt a Fidesz nem támogatta, azt mondta, hogy maradjon a e, megyerencer. Ezek után. Egy új, egy új gondolkodás kezdődött, hogy hogyan legyenek ezek az összegek eloszla. És értelemszerűen, amikor a politikai hatalom az két részből tevődik össze. Az egyik része az, az erőszakszervezet, a bürokrácia feletti uralom, a másik része meg a különböző állami források feletti uralom. Értelemszerűen egy, egy szocialista frakció nem szeretné azt látni, hogy, hogy miközben ők megszorító csomagot csinálnak az egészségügybe az oktatási ügybe, stb. stb. Ekközben meg a Fidesz felmutatja, hogy ők viszont építenek, ők viszont a területfejlesztési alapokkal ezt azt amit csinálják, és azt kérik számon Lampert Mónikán, hogy, hogy ezeknél a pénzeknél igenis meg lesz egy, egyrészt az esélye a szocialista pártnak, hogy a maga elképzeléseit és érdekeit érvényesítse szembe a Fidesznek az elképzeléseivel. Azt mondja Lampert Mónika, hogy igen, illetve hát az a kérdés, hogy értelemszerűen az ebből ö, származó sikert, Mit tudom, milyen elismerést, választói elismerést, azt le tudják aratni? Lampert Mónika biztosítja őket, hogy igen, és emellett megköszöni, hogyha tapsolnak neki, és nagyon örül. Törvénysértés nincsen, ez egy tök normális, tök normális belső beszélgetés és felvetés. Ha határt akkor te úgy gondolod, hogy amikor azt mondja, hogy a szocialista és kormánypárti politikusoknak erős mandátum lehetőséget fog biztosítani. Tehát amikor arról beszél, hogy kifejezetten párthovatartozás alapján fogja a lehetőségeket megadni arra, hogy pénzeket hívjanak le az EU alapból, akkor a szerinted teljesen, nem nem, nem nem nem hogy pénzeket hívjanak le, tehát hogy azért a területfejlesztési alap, az elosztja a pénzeket, amikor ő erről beszél például arról beszél, hogy milyen alapján, mi alapján fognak felelni ezek a területfejlesztési Bárt, tanácsok. E, igen, Bárt, hova tartozás alapján. Igen, de, de de betörvény, hát de maxim, szerinten hát való. maximálisan rendjén való elvileg különben, hogy mondjam, hogyha a, hogy a ha az încă önkorma... között nem a központ Nem régiók, mert a fidesz nem engedte, hogy a központ a között ö, olyan alapon osztja el, a, nem olyan alapon a pénzeket, hogy hol van nagyobb szükség a fejlesztésre. Hogy ö, racionálisan hol vannak azok a, azok a megyék, meg azok a szükségletek, amelyek ö, azokat a pénzeket igényelnék, hanem az alapján, hogy hol milyen párti az adott, ö, adott polgármester. De nem, erről szó, sincsen. szó a... sincsen. Biztos, hogy szó sincsen róla? Amikor, várjál, várjál, tehát azért tényleg biztos ez, hogy nincs róla szó? Napi rendben van a területfejlesztési törvény módosítása a dolgunkat, én olyan javaslatot fogok a frakciókkal való egyeztetés után a kormány elég terjeszteni, ami a kormánypárti politikusoknak és a szocialista politikusoknak erős lehetőséget és mandátumot ad a Regionális Területfejlesztési Tanácsban. Erős lehetőséget és mandátumot ad a szocialista és kormánypárti politikusoknak. Nem azt mondta, hogy a, a, az elmaradott régióknak, nem azt mondta, hogy az, ahol, ahol szükség van pénzekre, a fejlesztésre, az elmaradottság, az emberek életkörülményei, a régiónak a fejletlensége, azt megkívánja, oda pénzek fognak eljutni, hanem arról beszél, hogy a szocialista politikusoknak és a kormánypárti politikusoknak komoly lehetőségeket fognak biztosítani. Ez mit jelent? Két dolgot keversz. Ezek a, ezek a területfejlesztési pénzek, ezek nem szerűen csak olyan területekre jönnek, ami valamilyen módon elmaradott az Unió ez, színvonalától. Hát, hát a két elmaradott között meg mi döntsön. Hát döntsön az, hogy szociális. Szóval hát ne a fideszes de, hely kapja de, át. De Úgyis úgy, úgy csak Robi, egy elmaradott helyre megy, ugye? Ez, ez, ez ebbe az már nem is ország. A választani csak szekfű vagy, vagy narancsolom, mert az kétállmaradott két elmaradott az az országban a megyékből 19-ből egész konkrét. 18-ban van egyértelmű Fideszes többség. Tehát, hogyha azt, azt vélete kihallani ezek mögött a mondatok mögül, hogy majd azokat a régiókat, azokat a megyékát, azokat a településeket fogja támogatni a, a az állam, vagy Lampert Mónika, ahol szocialista a vezetés, akkor azt jelenteni, hogy Magyarországon ezekből a területfejlesztési pénzekből igen-igen kevés helyre jutna, például a 19 megyéből egészen pontosan nullába, esetleg Nógrádba, mert hmm. 50%-ot, nem, te félreérted, nem erről van szó, tehát, hogy van nekem, egy... Sok helyen van eszpés polgármester, te is tudod. De... Jó, de... Sok de, helyen de, van emesztés polgármester. De területfejleszt... Elmaradott helyeken meg nagyobb részt, egyébként ezt tudjuk, hogy, csak... hogy jó, az inkább elmaradott helyeken mindig nagyobb részt vannak, vannak szocialista polgármesterek, mint fideszesek, ezt is tudjuk. Ezek a területfejlesztési tanácsok, ezek maguk az Európai Unió felé is elszámolással Írnak. Ezek a területfejlesztési tanácsok találják ki azt, hogy milyen programok legyenek. Általában, miután az Európai Unió a regionális gondolkodás szereti és a regionális működés ezeknek a területfejlesztési tanácsoknak az lesz a dolguk, hogy abba a kvázi hét régióba gondolkodjanak, ami, ami, ami Magyarországot osztja az Európai Unió ezeket a régiókat, meg egészen egyszerűen képtelenség szép, szép szabdalni MSZP meg Fideszes kötődésűekre. Miközben az, az is világos, hogyha MSZP és politikusok vannak döntés közeli pozícióba, MSZP és politikusok írják ki ezeket a pályázatokat, akkor biztosak lehetünk abba, abba hogy, hogy nagyobb eséllyel indul mondjuk egy MSP s önkormányzat, nagyobb eséllyel indul egy MSZP közeli vállalkozói csoport a, a győzelemhez, a, a győzelemért, de ne legyenek illúziói a, a pályázat elnyeréséért, az, az uniós pénz elnyeréséért, igen, igen de, de hogyha ö, ott Fideszes többség lenne, akkor meg a Fidesz esetében lenne Pontosan ugyanígy. Tehát, de hogy a kettő de, de, között nincs. Tehát, hogy te, te, te jajaja, azt, jajaja, persze, azt én, azon én, az az... problémázol, hogy párt hogy párt, párt, hogy, hogy pár. Én problémázom rajta meg a, a, a, a demokrácia. Konkrétan, konkrétan Lampert Monika párt alapon akarja elosztani ezeket a pénzeket. Nem is haladtad a saját nem De pénzeket nem akarja. Nem. Arról szól, hogy ezek a területfejlesztési tanácsok, amelyek a pénzeket osztják, azoknak, milyen legyen a delegáció, kik legyenek benne. Tehát, hogy milyen alapon osztják el a pénzeket. Pontosan: itt vannak ezekben a tanácsokban, hogyha abban több mszp van, akkor több mszp önkormányzat fog pénzeket kapni, és most így megjátszod nekem a hülyét, és úgy csinálsz, mintha nem tudnád, hogy miről van szó, hogy nem arról van szó, hogy osztják le a pénzeket, hanem azok a tanácsok, amelyek elosztják a pénzeket, ott mennyi lesz az MSZP-s. És nem az alapján osztják el a pénzeket? Vajon? Nem erről beszélt Lampert Mónika? Lamper... Nem arról nyugtatta meg az MSZP-s helyi, helyi képviselőket, MSP s helyi polgármestereket, a helyi MSZP-ket? Nem arról nyugtatta meg, hogy nem lesz gond, mert a központi pénzek majd párt, párthovatartozás alapján lesznek elosztva? Nem erről, szól, nem. Ez nem. Számodra, nem erről szól, szól ez a beszéd? Te számodra nem erről szól. Arról szól a beszéd, hogy nem lesz nem lesz a Fidesznek kiszolgáltatva ezek a, ezek a területfejlesztési tanácsok, nem a Fidesz fog bennük dominálni, nem a Fidesz fog döntni, Tenni. Tehát az a fajta félelem, hogy itt majd a Fidesz fog ö, ö, a beruházásokról, a különböző önkormányzatoknak a támogatásáról dönteni, az nem fog megvalósulni, mikor, mert az MSP, mondjuk legyünk ennyire naívak, nagyon fél attól, hogy, ö, hogy a Fidesz, amelyik már büntetett ö, párt... Ö, szimpátia alapján, persze büntettek a szocialisták és pár szimpátia alapján önkormányzatokat majd újra elkezdi. Egész egyszerűen csak arról van szó, hogy ki fog diszponálni ezek fölött az összegek között. Lampert Mónika elmondta egy hogy elvtársak, bár az elvtársak szót nem használta, nem kell idegeskedni. Mi fogunk dominálni, mi fogjuk elosztani ezeket a pénzeket, mi fogjuk kitalálni, hogy mire mennek és hogy milyen pályázatokkal uh, fog ez történni. Ebbe törvényellenes nincs. Morálisan megkérdőjelezhető uh, dolog sincs. Bőnössebben, bőnössebben. Az az Jó, hát nézd, lehetséges egyébként, hogy ebben igazadon és nincsen benne semmi törvénytelen, de hát ebben az országban nagyon sok minden nem törvénytelen, ami, ami erkölcstelen, és nagyon-nagyon sok minden nem törvénytelen, ami egyébként szerintem a közmorált nem csak a közmorált sérti, hanem az, ebben az országban élő embereknek az érdekét sérti. Alapvetően rosszak a törvények abban az esetben, hogyha bizonyos dolgokat, hú, de még milyen dolgokat lehet megcsinálni ebben az országban, 16 éve figyeljük, ami mind törvényes. Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter vállalja a felelősséget az MSZP országos válaszmánya előtt elmondott beszédének tartalmáért. Lampert Mónika erről az Országgyűlésben beszélt napirend előtt. Örülök annak, hogy az Országgyűlésben is beszélhetek erről, mondta a szocialista politikus. Lampert Mónika hangsúlyozta a regionális területfejlesztési tanácsokban a mindenkori kormány delegátjai meghatározó jelentőséggel bírnak. Ez ma értelemszerűen a szocialista liberális oldalképviseletét jelenti jegyezte meg. úgy vélekedett, hogy a regionális területfejlesztési tanácsokban minősítik a szociális-liberális kormány delegátjait. Varjú László úgy vélekedett, a kormány meg tudja valósítani a foglalkoztatás és a növekedés programját. Firtől Mátyás hangsúlyozta, hogy a Nemzeti Fejlesztési Tervben megfogalmazottakat a társadalmi vitán nem fogadták el az emberek, és most ezért tüntetnek az utcán. Dávidi Boja úgy fogalmazott a területfejlesztési miniszter által a válaszmányi ülésen megfogalmazott vélemény, nem a krízis megoldása felé viszik az országgyűlés munkáját, hanem ellenkezőleg az olajatűzre. Gábor közölte, tehetünk úgy is, mintha itt most a regionalizmusról vitatkoznánk, mint mondta, Emlékszik arra, hogy a polgári kormány idején alcsút doboz, több címzett támogatást kapott, mint Budapest. No, az a da jó, jó, hogy a miniszterelnökünk bátor kiállása és öröme a Balatonöszödi beszédkiszivárgása okán az, az nem példa nélküli, mert most Lampert mondik. Egy minden szocialista örül egy... Pont, rá... amikor, pont amikor turkálok anyám anyám táskájában és a pénztárcával a kezemben, megtalál engem anyám, és így mondom, örülök, hogy éppen ebben a szituációban találkoztunk, ugyanis úgy is akartam mondani, hogy milyen szép a pénztárcád, és akartam, akartam felvetni, hogy esetleg annak a tartalmát nem idézmálhatnám-e meg? <gül> nem? Nem ilyen? Ja, tényleg nagyon aranyos, de, de mondom azért, miközben való igaz, hogy egyszerűbb lenne a szocialisták élete, hogyha egy állandó rádió stúdiót rendeznének be a, a, a, a különböző választmány meg egyéb bizalmas üléseik közvetítésére, és akkor nem lenne egy állandó idegeskedés a köztársaság téren, hogy éppen na, ma amelyik elvtársnak a hülyeséggel került címlapokra, a, amellett most ez a konkrét ügyben igazából szerintem a, az elgondolkodtató, meg az érdekes az, hogy már elvileg a szocialista párton belül megtalálták a, a kvázi elkövetőt, aki felelős ezért a kiszivároktatásért, a társadalom politikai tagozatnak az egyik képviselőjét és tagját, és ez mutatja azért... Szerintem ez a kiszivárgás, hogy, hogy, hogy miközben a gyurcsányi kommunikáció az egy hihetetlenül magabiztos, bátor. Milyen jelzőket szeretnék használni Gyurcsányi Ferenc magáról? Energikus. Energikus, ja, dilabikus, dilabikus és modernizáció Parti. központú. Párti. Párti. A közben azért a szocialista párton belül vélhetően azért komoly szakadások vannak. Tehát vélhetően a szocialista párton belül a, az ellenzéknek a, ez a fajta aktivitása, ami most kimerül a kiszivárogtatásban, meg, meg, meg az ilyen botrányoknak a csiholásában, azért azt mutatja, hogy, hogy e mögött. Egy nagyon jelentős elégedetlenség is meghúzódhat. Most úgy fogalmaztam, mint egy politológus, és ez tetszik. Hát akkor lássuk, ki lehet a tettes. Az Index információi szerint az MSZP választmány belső vizsgálata során megtalálták azt a testületi tagot, aki segített a Magyar Rádió riporterének a szombati zárt ülésre való bejutásban. Sipos József segítségével, Gyurcsány és Hiller kivételével valamennyi beszédről készült felvétel. Az MSZP elnöksége hétfőn délelőtt meghallgatta Sipos Józsefet, a pár társadalom politikai tagozat delegátját, aki beismerte, hogy szombaton az ő segítségével jutott be a Magyar Rádió újságírója választmány zárt ülésére. Az Index úgy tudja, Sipos azzal védekezett, hogy nem tudta, milyen következményekkel járhat, ha beengedi a rádióst a téri MSZP központ nagy termébe. Az Index információi szerint síposta történtek miatt akár a pártból való kizárással is sújthatják. Válaszmányi tagságát viszont csak a Gyurcsány Ferenc többször bíráló politikai tagozattól kapott delegációjának visszavonása esetén veszítheti el. Nem tudta, hogy milyen következményekkel járhat ez. Jó, de most komolyan, tehát, hogy a, ez az ember ez hát egyrésztről va, vagy, vagy azért kell kizárni, mert, mert, mert, mert, mert hát olyan nem korrekt dolgokat tesz a, a pártársaival, ami, ami, amiért valószínűleg a világszámos pártjában a kizárás a a minimális büntetés, és vannak olyan hát nem különösebben demokratikus országok, mint például Kuba, ahol ennél sokkal súlyosabb. A másik része meg, hát az ártatlanoság vélelő azért mindenek előtt, és, és mi is vélelmezzük a, az urat ártatlannak, hogy ő nem tudta, hogy milyen következményekkel jár, hogy beenged újságírót az MSZP zárt válasznányűlésére. Hát engem mondjuk... Hogyha elfogadom az ártatlanság vélelmét, akkor leginkább az riaszt meg, hogy Magyarország kormányzó pártjában, Magyarország legnagyobb legerősebb pártjában olyan figurák ülnek a válaszmányban, ami ugye a két kongresszus között a legfőbb döntéshozó szerv, és mit tudom én, hát nincsen, szerintem ilyen száz tagja van kb., akik, akik olyan szinten ostobák, és olyan szinten nyomasztóan, nincs érzékük semmifajta politikai realitás iránt, hogy, hogy nem tudom elképzelni, hogy nemhogy egy országot, de egy ladagépkocsit hogyan tudnak elvezetni a köztársaság térről. <gül> Tényleg érthetetlen. Minden esetre talán érdemes egy kicsit visszakacsintanunk a múlt hét végére, pont azért, mert, mert az akkor történtek azért még nem lettek teljesen megemésztve. A fideszes politikusok egy része kivonult, amikor Gyúcsány Ferenc elmondta előreben nem jelentett beszédét, felszólalása végén azonban visszatértek az ülésterembe az ellenzéki képviselők. Orbán Viktor is a helyén maradt a kormányfő beszéde alatt. A legnagyobb ellenzéki párt frakcióvezetője ugyanis délelőtt úgy nyilatkozott kivonulnak a miniszterelnök előre bejelentett felszólalásairól. Navras is Tibor ugyanakkor jelezte, hogy a kivonulás csak a kormányfő előre bejelentett felszólalásaira vonatkozik, hiszen egyébként technikailag ezt nem tudják megoldani én erről nem is hallottam. Nem hallottál róla? Nem Fidesz folyamatosan, folyamatosan ilyen szerep zavarban van, mert hogy ők ugyebár most már nem ismerik el a miniszterelnököt, tehát eszük ők be... Eszük de nem maradt el, szerint a Orbán bemaradt, szerintem. Orbán egy ideig ott volt, de aztán el elment, tehát így a beszéd közben kiment. De egyébként Gyurcsáj nagyon kemény volt, tehát például letagadta az... Hogy hogy ő, ő bekapisította volna az országnak az adatait. Tehát, hogy meg meg letogottam. Ja, gyújtsem, én azt hallottam ezt a fajta fi Fideszes hát. dolog. Már különben szerintem ezzel? Tehát, hogy ez. Ez is így teljesen reális, most a Fidesz azt. Kommunikálja, kommunikálja, hogy Gyurcsány Ferenc egy hazug ember, akinek nem lehet hinni, Gyurcsány Ferenc elvesztette mindenfajta tekintélyét, nem, nem lehet vele tárgyalni, hitelét. mindenfajta hitelét, és ezek után nem vesznek róla tudomást különben. Az az érdekes, hogyha ezt, ezt végigcsinálják csinálják az elkövetkező három évben, azért ez különben pszichésen valószínűleg egy irtózatosan erős nyomás, mondjuk egy, egy miniszterelnökön. Tehát amikor ilyen szinten semmibe veszik, és ilyen szinten... Uh folyamatosan kommunikálják, hogy egy hazug aljas ember. Tehát politikusnak persze ezzel ugye együtt meg kell tanulnia együtt élni azzal, hogy... <gül> hogy, hazugaj, hogy hazug és aljas. <gül> hogy, hogy, hát egyrészt azzal, hogy hazug és aljas, másrészt azzal, az, az, hogy az emberek legalábbis ezt gondolják róla, de azzal azért nehéz együtt élni, hogy, hogy ez nap mint nap vezető hír a, a, a, a sajtóban. hazug és aljas politikusok ezt az orralá alá dörgöljék. Ez nehéz lehet. Na ja, ja, ja. hát egyik kutya másikabb, és ezt tudjuk jól. Igazi gyásznap volt október 6-án, viharos történelmünk utolsó 16 évének legmegrázó pillanata, jelentette ki Latocai János KDNP képviselő. Mint mondta, a kormánypártok leváltották a népet. Szerint azért, mert kiszámolták, ha országgyűlési választás lett volna, akkor most 300 jobb oldali képviselő ülne a parlamentben. Pénteken mi a demokráciát védtük, szombaton a szocialisták a választmányi ülésen két lábal tiporták az alkotmányt. Mondta, hiszen szerinte kiderült, hogy az MSZP-nek azért kell a hatalom, hogy pénzt gondolom, te egyetért lesz Latorcai Jánossal. Az MSZP-nek azért kell a hatalom, hogy pénzt, ossz, pénzt osszon Hát szerintem nagyon sok mindenért kell a hatalom. Szerintem a hatalom, az, az, ez egy a hatalom az egy öncél cél a politikában. Nehéz vitatkozni egyébként Latorcaival, hallott a Lampert Mónikának a kis, kis beszélgetését a frakciótársakkal. Jó, én, de én elmondtam, hogy kétfajta, tehát hogy két, két módon tud az ember hatalmat gyakorolni. Egyrészt azzal, hogy, hogy törvényeket gyárt másrészt részt azzal, hogy, hogy pénzt oszt. Ez, ez körülbelül a, a, az igazán látványos lehetősége, hogy az ember csináljon valamit ebbe az országba. Értelemszer az ember mind a kettőhöz, hogyha politikus, és hogyha egyszer kapott egy ilyen típusú felhatalmazást, amiről meg Latorcai beszél, hogy, hogy itt az alkotmány sikerült lábbal tiporni, meg, meg, meg nem tudom én mi. Tehát, hogy ez, ez, ezek is az a baj, hogy, hogy szerintem, és én ezt nem értem az egész Fidesznek a kommunikációjában, hogy, hogy ez tök Tök reálisan a maga medrében lehetne tartani ezt az ügyet, és ez kitartana három évig. És ebbe biztos, hogy bele tudna bukni egy miniszterelnök, biztos, hogy bele tud bukni az MSZP, de, de ők folyamatosan túlléhegik, folyamatosan. Nem azt mondom, hogy itt a bolhából van elefánt csinálva, mert nem igaz ez az ügy, ez nem bolha. Na nem de nem amit ők csinálnak belőle, ezt az alkotmányos válság, hogy itt az egész demokratikus működés megkérdőjelezik, ez viszont egy hihetetlenül túlpörgetése túl a dolognak. És, és, és előbb-utóbb ez komikussá fog válni. Persze, abszolút, és az abszolút. a baj, hogy ez, ez fog a gyógycsájnak felmentést adni. Tehát, hogy igazából a gyógycsájnak egyetlen gyurcságnak jó ez szövetséges. A ez nem adhat felmentést. De, de felmentést fog adni, mert, mert igazából egyetlen. Tehát itt a közvélemény az, aki dönt. Nélyen nem morális szempontok, nem, nem mindenfajta magasröptű filozófágatás, hanem az fog dönteni, hogy Ferencről, hogy neki igaza volt vagy nem, hogy milyen eredményt fog elérni az MSZP három, három év múlva, vagy három és fél év múlva a választás. Sokon. Csak ez az egyetlen dolog, az összes többi, higgyed el, hogy se őt nem érdekli, se az MSZP-t nem érdekli, és, és bennünket sem kell különösebben, hogy érdekeljen. És azáltal, hogy, hogy komikussá teszik ezt az egész dolgot, hogy ennyire túlpörgetik ezt az egész dolgot, az lesz az eredménye, hogy, hogy az emberek ezzel összefogják most értelemszerűen az egész összödi jelenség, az egész hazudozást, ami folyt a választásban. De, de nem, hogy nem is a nyilatkozataikkal van a baj, hanem ezzel a, ezzel a hosszú kampányjal, amit ők ezek a tünt, ezeken a tüntetéseken ö, ö, próbálnak ö, egészen október 23 ig végig tolni. Hm. Tehát azt, a, annak, abban, annak azért volt egy igen nagy ö, politikai ereje ö, hatása, hogy Orbán ennyi embert tudott kivinni az utcára. Tehát a, de ez csak és kizárólag akkor egy hatékony fegyver, hogyha nem minden nap csinálja. Tehát az a baj, hogy ezt most ő a végtelenségig leértékeli és lejáratja a, a, a sárga földig. Tehát ez így, ez így le fog értékelődni. Ha négy évenként kivisz, kiviszi ezeket az embereket az utcára, és rendez újabb, meg újabb ilyen nemzetgyűléseket, ahol meg tud jelenni nem tudjén 200-300 ezer ember, akkor arra azt mondom, hogy igen, ez, ez, ez, ez megjelenít egyfajta társadalom szervező erőt. Legalábbis e, ilyen mértékben meg tudja szervezni az embereket. De az, hogy ő most valami két vagy három héten keresztül minden napra kirendeli az embereket, akik eleinte mit tudom én lesznek, már mostanában sincsenek sokkal többen, mint 20 ezeren, aztán majd 15 ezeren, 10 ezeren, és így lassan elfogynak. Miért kell ezt, miért kell ezt leértékelni? Nem értem, hogy Orbán Viktornak ez miért hát, értekel. Én meg pont látom, tehát, hogy én szerintem meg... Ez a része, hogy folyamatosan nyomás alatt tartják akár a parlamentben, akár az ilyen utcai demonstrációkkal a kormány. De miért az, van nyomás az... alatt? Miért van Gyurcsány nyomás alatt azért, attól, mert, hogy itt vannak az emberek? Más kosutér. Azért, mert, mert, mert a, a, lélektanilag? Azért azért, mert, mert, mert minden kosuthéri megmozdulás, minden fideszes fellépés egy vezető hír a Magyar médiába. És is folyamatosan vezető hírben tudják tartani Gyurcsány Ferencnek az összödi beszédét. Ez a lényeg. Az a lényeg, hogy ezt unalomig, még, unalom még, ismerje meg a magyar társadalom. Na és ne csak és, és, és ne, ne csak hogy még ismeri. Most mi, mi értelme van de, ennek? De, de de ne ne ők ezt a hosszú kampányt egyszerűen nézve végig akarják csinálni. Most ezt az október 23 a Na, pont ez a lényeg, hogy október 23-ára úgy készülünk rá, hogy adunk egy ultimátumot a kormánynak, hogy október 23 áig addig tüntetünk, amíg nem mond le. Ha nem mond le október 23-áig, mi lesz akkor? Mi lesz október 23-án? Mi van október 23-án? Milyen lesz a napja október 23-a? Nem. Forradalom. Forradalom lesz október 23-án. Ez van lebegtetve, persze ki nem mondva. De ez van folyamatosan lebegtetve, hogy október 23-a az a nap, ezt így konkrétan meg is mondta Navracsics, ameddig tart a kampány. Ez azt jelenti, hogy az nap valami csúnya dolog fog történni, ha addig nem, nem mondja el. Nem, nem, pont, pont azt miért. Akkor miért az napig tart? Azért, mert nemzeti, aznap meg unjuk. Mert a nemzeti ünnepet nem akarja a Fidel. Jó, rendben, és 24-én mi lesz? 24-én valószínűleg <gül> egy új helyzethez, és akkor átgondoljuk. Mi új helyzet attól, hogy volt egy nemzeti ünnep? Azért, 23 azért mert, mert 23 valószínűleg az emberek ki fognak merülni, tehát 23-a után már, már nem lesz nagyon értelme, nagyon hideg is lesz, már nem lesz értelme utcára szólítani őket, és akkor a Fidesz nem fogja csinálni másrésztről, Orbán Viktornak szerintem nagyon is jó így így általában a Fideszen belüli politikai sakjátékok tekintetében, hogy, hogy az embereit folyamatosan felkéri arra, hogy menjenek ki és tartsanak beszédet, amit bejelentenek előre, és amíg, és mindenki látja a Fideszen belül, akár legyen az vezető, akár legyen az agyszerű pártag. Mindenki látja, hogy Orbán Viktornak a beszédén félmillióan voltak ott. Áder Jánoson, aki sokáig kvázi a második ember volt, voltak 20 ezeren, és mitpali lesznek 15 ren vagy voltak annyian, és az összes többi Fideszes vezető megmérekszik kvázi Orbán Viktor mellett. De az miközben miközben de hogy az ha, emberek, hogyha Orbán Viktor kedden mennek ki, akkor őt hallgatnák meg 15 ezeren, és a szombaton mennek ki a Smid Pali, akkor meg őt hallgatnák de... meg Az egész De az egész nevetséges. Az egész... Arról szól, hogy melyik ember mennyi embert vonz. De, de azért erről Jó, is szól. De, de. En, ennek egy nyilvánvaló. Ennek a hogy így van erre rávaljátsz, de hát ez egy nyilvánvaló erődemonstráció, és azért az Orbán részéről... hogy az Orbán sokkal több embert vonz. Tudjuk jól, hogy így van, de az egész dolog rendezve van. Hát Jó, is érzed? De, de itt a nagyságrendek azért a fontosak. Tehát, hogy azt mindenki tudja elméletileg, hogy Orbán Viktor sok embert vonz, de most azért az egész párt látja, hogy, hogy annyi vonz egyedül Orbán Viktor, mint az összes többi Fideszes vezető együttével. És, és azért ez egy. Nagyon-nagyon erős, erős figyelmeztetés mondjuk egy kósának, mondjuk egy vargának arra nézve, hogy, hogy meddig érdemes a Fidesz-en belül ugrálni. Jó, hát nem, nem ez alapján dőlnek el a dolgok, hogy ki embert visz az utcára, még egy párton belül sem. Tehát, hogy azért ez nem, ezek a dolgok nem így. Hát, hát, szerintem Orbán Viktort megfigyelmeztesse a négy elbukott választás arra, hogy, arra, hogy Kósalajosban léteznek potenciális lehetőségek, amelyek ő benne már kimerültek talán. Az Országgyűlés hétfői ülésén hangzottak el a következő mondatok. Kósa Lajos, Mónika só után a Mónika botrány következett. Lampert Mónika válasz a Kósának, Mónika sóról beszél Lali király. Fodor Gábor, most egy a tábor, de kettő a zászló, Navras Tibor válasz a Fodornak, a történelmi zászlók közül is ki kellene tiltani az Árpásából zászlót, amelyelőtt Gyurcsány Ferenc kétszer is esküdtett. Kunce Gábor volt olyan időszak, amikor alcsút doboz több fejlesztési pénzt kapott, mint Budapest. Szerencsének tartjuk, hogy a hadsereg stratégiáját nem Szekeres Imre alkotja meg, mert akkor Tim és csapatától sem tudnánk megvédeni az országot. Dávid Ibolya, az MDF a harmadik erő Magyarországon. Na ez az itt azért volt egy utalás a Szekeres félebeszólásra is egész konkrétan. Ja, igen, azt tudni kell, hogy a kiszivároktatott Lampert beszéd mellett Szekeresnek a beszéde is kiszivárgott, aki nagyjából azt fogalmazta meg, hogy az MSZP-nek újra kell pozícionálni, újra kell gondolni a kapcsolatait a, a két kisebbik parlamenti pártalúgy, mint az SDS, szel hiszen az SZDSZ az Országosan kis pártból, budapesti közép változott a, a, az önkormányzati választás végeredményeként. Ugye utal erre, utal arra ezzel Szekeresimre, hogy, hogy az SZDSZ-nek nagyjából a hát megszűntek a pozíciói, legalábbis nagyon fontos polgármesteri tisztségeket vesztettek el, a megyei közgyűlések jelentős részéből is kiszorultak, tehát, a, tehát az SZDSZ az, valóban el lehet mondani, hogy most már szinte kizárólag csak Budapesten erős, és ezzel szemben mondja azt Szekeres Imre, hogy a potenciális, a jövő potenciális partnere lehetne az MDF, amit mondjuk az SZDSZ kellő mértékletességgel reagálna, -e, és nem kezd el hisztizni. Nem tudom, hogy ezzel van-e baj ja, ez a kijelentéssel. A konzebeszólt Szekeresnek, nem a baj a nem ez a kérdés. Itt van például Navra Csics, aki azt mondta, erre a Fodor Gábor által felvetett árpád mizériára, a történelmi zászlók közül is ki kellene tiltani az Árpácsávos zászlót, amelyelőtt Gyurcsány Ferenc kétszer is esküdtett. Tehát akkor ez, a, ez az Árpácsávos zászló, ez a magyar államnak az egyik felségjelvénye? Persze. Akkor a hisz történelmi az az zászlók. Ő, de ő itt nem volt kérdőjel a végén, tehát ezt Navra kijelentő módban mondta, tehát hogy a, a történelmi zászlók közül is ki kellene tiltani az árpácsához zászlót, amely előtt Gyógy Ferenc kétszer is esküdtett. Halljuk meg ez az gondolja? Ez az egész árpácsával kapcsolatos. Jó, de ez az árpácsával kapcsolatos dolog, ez is egy ilyen tip tipikus, uh, ilyen, uh, ilyen nagyon balkáni magyar jelenség. Egyrészt az sérti az érzékenységét az árpácsával Százalék. Mert annak idején ezeknek az ázlóknak az árnyékában lőtték bele a Dunába, mondjuk a szüleiket. Így van, így van. Miközben azért <suss> azt is el lehet mondani, hogy az árpá és teljesen igaz és legitim az az érvelés is, amelyik azt mondja, hogy bár a nyilasok használták, sőt, kisállt, adották ezt a jelképet, de hát a nyilasok használtak más nemzeti jelképet, például a magyar zászlót is használták, és, és ennek ellenére hogy mondjam, tehát, hogy azért, mert valaki egy rossz eszme jegyében használ egy, egy zászlót, ami sokkal többet és egészen más jelent adott esetben, mint az az eszme, az, az, az azért nem, nem, más nem egy lefutott vita. Más igazából Magyarországon ez, ez, ez, ez, so, ez soha nem lett kibeszélve, igazából so, soha ezzel egy rendes társadalmi vita vagy szembenézés, vagy nem is tudom, azt nem tudom hogy hogy zajlik egy ilyen rendes nem társadalmi vita. Nem, társadalmi vita, ez a nagy kérdés. De hát, szerint, nem le hát vitán, szer nem szerintem nem láttam lezajlani társadalmi vita. nem szerintem valami olyan, hogy ügynökügyben volt társadalmi hogy, vita, nem, rendes? Nem, nem volt. Nem. Ezek, de, de... de valahogy ér, ér, érdemileg mit tudom én parlamentben meg nagyon sok más értelmiségi fórumon beszélni erről a dologról, csak igazából senkinek nem volt érdeke beszélni erről, mert amikor megjelentek ezek az árpátsávok, én nem zárom ki különben, hogy, hogy kvázi direkt ilyen provokatív szálasista célzatból különböző jobboldali rendezvényeken, akkor értelemszerűen ezt a magas labdát egyből ütötte el a baloldali értelmiség és a baloldali politika, és mutatott rá hogy na itt van a nyilas összefüggés, miközben ez soha azért egyetlen párt sem használta úgy direkten, és, és eközben meg a jobb oldal meg, meg folyamatosan azzal védekezett, hogy azt mondta, hogy hát ez az árpád zászló, ezek történelmi, ezer éves történelmi zászlója Magyarországnak, na az, várjál. hogy használták a szála, szálasiék, hát használtak nagyon sok minden más is, amit használunk. Ki, mit fejez ki az árpád zászló, amit nem fejez ki a trikolor? De, eh, kedves Robert, én nem járkálok se a árpátsághoz Kérdezem, azt szerint... szerint... szerint... hogy véleményed van a kérdésben. De, mit, mit, mit fejez ki a trikolor? Kinek mit? A hogy Ez ezek, a ezek az, személyes... ezt a, ezt az országot, meg ezt a történelmet, meg ezt a nyelvet, meg ezt a. Val -val -valaki a az ártásával ehhez valaki képest számára... valami mást fejez ki? Péld... Mert a, biztos van oka annak, aki árpátságosat visz, és nem trikolort visz, mert ő úgy érzi, hogy neki az árpátságos inkább illik a kezébe, ő az, az ő az ő magyarságát inkább az árpátságos fejezi ki. Most, miben rej rejlik ez a különbség? szerintem. Csak próbálkozom, nem tudom, mert szerintem az, hogy kinek milyen megélése van különböző szimbólumok kapcsán, az nagyon személyes dolog, de azért azt lássuk, hogy például ugye az AA, ez a háromszínű piros-fehér zászló ez nagyon kötődik a, a köztársaság eszményéhez. Lehetséges, hogy azok az emberek valamilyen módon legitimisták, például akik számára ez sokkal többet jelent, mert ők azt mondják, hogy ebbe nem csak 48 óta van benne a magyar történelem, hanem ezer éve benne van. És, és számukra mondjuk nagyon fontos, a magyar történelemnek az a pár évszázada, ami de, de én ismerek olyan embert kömmel, aki meglátja a magyar zászlót, és görcsbe rándul a gyomra, és, és arra uh, asszociál, hogy, hogy amikor ő Magyarországon élt, akkor milyen üldöztetésekbe és milyen megkurcoltatásokban volt része. Ez, hogy egy szimbólum, mit jelent, ez egy nagyon személyes dolog, az, hogy ez nem lett soha kibeszélve, az, az meg egy nagyon-nagyon jellemző dolog Magyarországon. Nagyon jellemző. Itt van az MSZP-nek a kampánydala, arra gondoltam, hogy hallgassuk meg újra ezt a kampánydalt, mert az összödi beszédnek a tükrében egy egész csomó, egy egész csomó új ötletem, meg egy új gondolatom, meg új megélésem támadt ezzel a dallal kapcsolatban. És azt javaslónyi után meghallgattuk, azután Nyakó István MSZP szóvívő segítségével elmezzük egy kicsit. Elmondom most, hogy kérdezz a szemed, jó benne hinni és indulni veled, ó igen. Igen, igen Ó, oh, igen Igen, igen Én nem ígérem, hogy a gond mind kikerül De figyelek rá, és ami pontos, sikerül oh, igen. Mm -hmm. igen Igen, oh, igen Ó, oh, igen igen, igen Én nem tudok állni, ha léphetek És érted, tudom hova megyek És veled oda érek Ó, igen, ó, veled igen Igen, igen Nyakó István, gyere bátran, Nyakó István! Köszöntöm, vagyok, vagyok. jó estét! Jó estét. Jó estét. Jó estét. Ö, amikor hallottam Ö, Orbán Ö, Gyurcsány Ferencet az összedi beszédet, és hallottam őt a politika alaphazugságairól beszélni, akkor egy egy ponton így nem pontosan értettem, hogy miről beszél. Aztán elmagyarázta. Azok a politikai alaphozuságai, hogy az emberek azt gondolják, hogy az állam, a jóságos állam majd kihúzza őket a bajból, nincsenek magukra szorulva. Tehát nincsenek, nincsenek abban a helyzetben, amely helyzet valójában jellemzi őket. Tehát, hogy konkrétan őnekik maguknak kell megoldani a saját helyzetüket, a saját nyomorúságokat, nem tud segíteni nekik a jóságos állam. És akkor meghallgattam, azóta hallottam egyszer ezt a dalt, és rájöttem arra, hogy ez tele van a politika alaphazugságaival. Itt van például az, az, a, az az idézet, ha megengedi, hogy én nem állítom, hogy elállítom az esőt, de az ernyőt fölé nyitom. Tehát ez, egy, azt hiszem, hogy erről beszél Gyurcsány Ferenc, amikor azt mondta, hogy ezek a politika alaphazugságai, amelyekkel nem volt bátorsága szembe menni. Jól értelmezem, hogy ez egy hazugdal? Már a, a nem állítom, hogy elállítom az esőt. Nem állítom, hogy én nem állítom, hogy elállítom az esőt, de az ernyőt fölé nyitom. Ó, igen. Hát igen, ugye nem tudjuk elaitani az esőt, és nem tudjuk elhordani a hegyet se. Nem tehát, tudjuk, pedig tudjuk itt arról volt szó ebben a dalban, hogy, hogy építek utat és elhordom a hegyet. Igen, hát az utak építés az, az, az azért megkérőjérezhetetlen, tehát autópályát nem tudom nem igen, akarom, igen, igen. mondani, de hát az utóbbi 10-15-20-30 évben senki nem építette annyi autópályát, ami aztán természetesen magával húzza esetleg az infrastruktúrális beruházáson túl a befektetőket is. Egy autópálya, az infrastruktúra fejlettsége mindig meghatározza egy térségnek a gazdasági potenciája. Az a biztos. Körül, az útépítés az, az, az oké. Okay. Csak az mondjuk útépítés egy más kérdés, Jó, más kérdés, hogy az MSP, vagy a, a, a, a magyar állam építi-e az utat, vagy pedig kiadja ezt cégeknek és azok a cégek építik fel az utat, de amiután éve, aztán... A ami... kormány valóban nem vonult ki utat építeni, és a szocialista pács hogy, ez, kérdés, hogy ez, ez a nemzeti erőforrásból épül, vagy pedig ez cégek építik, és azután pedig autópályadíjak formájában beszedik ennek az árát. De az utak azok mindenféleképpen jó dolog. Egyébként én, azon, én, a, én, én csak azon csodálkozom, hogy már ebben a kis dalban is benne vannak egyébként a hazugságnak a hazugságra való utalást. Az hazugság lenne, ha azt állítanám, hogy elállítom az esőt, de az ernyőt fölé nyitom, mondja a dal. Majd pedig Gyurcsány kiáll összödön, és azt mondja, hogy... Hazugság lenne, ha azt állítanám, hogy állítom az esőt, de az is a politika hazugsága, hogy az ernyőt fölé nyitom. Nem, nem, nem, meg egy pillanatra. ön sem úgy érti, gondolom, hogy nekünk egy nagy erdőt ki kéne nyitni, mondjuk október végén, amikor elkezdődik az eső. Konkrétan arról szól, hogy az útépítések, amelyek valóban nemzeti erőforrásból épülnek, azok lehetőséget teremtenek arra, nem arra, hogy segét fizessünk, hanem arra, hogy munkahelyek teremtődjenek. Nem tudom érti-e? ha viharsodor, én nyújtok kezet. Ez nem a politika alaphazugsága? Hát, Gyurcsány, a... erről beszélt összödött. Mert most érem tetten a politika <gül> alaphazugságait itt ebben a dalban. Ebben a kis dalban, nem? Nézze, hogyha ezt hallja a kiderülre. Én azt mondom, hogy uh, van egy világ, amikor ez a régi panel, amikor halat Mi arra gondolunk, hogy nem halasztogatásból kéne élni az embereknek, meg, meg kell tanulniuk horgászt. Ebbe tudunk segíteni. Ebbe tudunk segíteni az, hogy esélyt biztosítunk. Például, ha már itt a témánál vagyunk, ilyen infrastruktúrális beruházásokkal. Ergo, az állami forrásokat először beruházásra kell költeni. Azért, hogy azok a beruházások munkahelyet tudjanak teremteni, munkahelyeken pedig adót fizető állampolgárok tudjanak dolgozni, az adót befizetik, és ebből tudunk visszaforgatni azokra a szociális kiadásokra, amelyek a legelesettebbeknek nyújtanak. Hát egyfajta védőhálót, igen. Gyakor, tudna nekünk beszélni az MSZP társadalom politikai tagozatáról? Hogy kik ők, mik ők, mit kell róluk tudni, azon kívül, hogy meg akarják mindenfajta eszközzel buktatni Gyócsány Ferencet? Igen, igen. Jó a meglátás. Meg mondom őszintén, hogy a társadalom politikai tagozatról, az MSZP társadalom politikai tagozatáról keveset, mert hogy nincs ilyen tagozata ma a Magyar Szocialista Pártnak. Most a már tagozató... nem is léteznek? Tehát be, bevittek a választ gyűlésre egy ülésre, egy aztán most meg is szüntek? Értem. A, mi a ami a mszp.hu-n van pontosan nyomon követhető, hogy az országos tagozatokat az MSZP országos választmány a legitimája, azaz fogadja őket tagozatnak. A tagozati névsorba ilyen, hogy politikai tagozat nincs, pontosan azért, mert a választmány ilyet nem legitimált, azaz nem fogadott. Fel. Tehát ők a választmányba delegálnak, sőt hát az Európai Parlamenti, Európa Parlamentben is van képviselőjük, Tabajdi Csaba személyében. Tehát most a, szerintem a probléma megmarad, hogy még akkor is, hogyha mondjuk egy ügyes jogi húzással, nem tudom mennyire ügyes, azt mondjuk, hogy ők nem is léteznek. Hát mivel nem szavazott róla a választmány, így nem léteznek, tehát sem formailag, sem jogilag nem léteznek. Ez nem ügyes húzás, hanem tény. Akkor hogyan nyilatkozhattak hónapokon keresztül? Hát én, én emlékszem, hát az, nekik volt már bírálatuk egy Orcsány Ferencre, Tabaydi Csabának is emlékszem, a népszabadságban jelent meg egy nagyon hosszú és elég kemény hangvételű minden mindenfajta milliárdosnak, meg nem, nem tudom, gátlásan liberálisnak nevezte körülbelül Ferencet. és Ferencet. Hmm. Még senki nem mondta azt, hogy nem is létezik ilyen, hogy társadalmi politikai tagozat meg. Hogy, de hogy nem, már a kettős népszavazás időszakába mondtuk, de ö, visszatérve a kérdés lényegéhez, amit semmiképpen nem szeretnék megkerülni. Ö, nézze, az, hogy ö, milyen sajtóorgánumok fogékonyak egy nem lévő tagozat bírálatára, az a mai magyar pártpolitikai paretta és a hozzájuk kötődő sajtó alapján pontosan belülhető és megítélhető. De ez, mondom, én a népszabadságból olvastam konkrétan Tabajdi Csabának a cikkét, és, és azt gondolom, hogy, hogy lehet most sajtóra mutogatni, de hát könyörgöm, mert ennek az embernek, aki ennek a társadalmi politikai uh, tagozatnak a tagja, lehetősége van az MSP második legfontosabb döntéshozatali fórumának részvételre, a szavazásra, az ott lévő kérdéseknek a megvitatására az ország és a, akár az én életemről való döntésben. Yes. Tehát azt mondani róluk, hogy, hogy nem, egy, nem egy jelentős dolog, hát hogy ne lenne jelentős? Tabajdi Csaváról nem tagja a tagozatnak, mivel nincs ilyen tagozat. Volt egy ilyen nevű kezdeményezésnek a összejövetelén, de nem tagja. De megint nem akarom megkerülni a kérdés lényegét. Igen, ez egy sajnálatos tény. Én azt gondolom, hogy tanultunk belőle. Ezek után ilyen barátaink részvételére nem tartunk majd igényt a válaszmány üléseink. Tehát kizárás lesz a vége magyarán. Ha nem akarnám megerőzni az etikai bizottság döntését. A kizárás az nem az ilyen privilégiumom, hanem egy bizottsági, ami országos szinten állsz el. Ön azt mondta, hogy hát arra több ízben, hogy, hogy a téglákat azokat ki kéne, ki kéne szűrni a, ebből a pártból, és el kéne érni azt, hogy ezt az ő áldatlan tevékenységüket ne, hajta, ne, ne, ne hajthassák a to, továbbiakban végre, mert hogy ők a Fidesznek, kifejezetten a Fidesznek a a megbízásából teszik ezt, amit tesznek. Ezt tartja? Hát, ezt mondtam volna? Hát igen, én, én, én, én ezt olvastam, hogy a Fidesz érdekeinek megfelelően szivárogtatja ki folyamatosan, és következetesen a, az, a belső információkat ezt mondta. Tehát a következőt mondtam a tegnapi napon, ami valóban meg is jelent. Magyar köztársaság kormányának tagjait a Fidesz érdekeinek megfelelően lehallgatják, a lehallgatott anyagot manipulálják, és a néptelenség komolyába, burkolózva különböző sajtorgánokon keresztül megjelentetek. Tehát a Fidesz érdekeinek megfelelően, de nem a Fidesz megbízásából? Ezt akarja mondani? Nézze, semmiképpen nem a mi érdekünk. Hát akkor el, arra utal, utal hogy a Fidesz megbízásából. Mondok egy példát, amikor tettem a konkrétan a Fidesz ilyen ügybe, ez nem más, mint a szerverügy. Hát azért pontosan emlékszünk arra, hogy 2006 tavaszán a Fidesz egyik számítógépéről fertőtték az MSZP adatait tartalmazó adatbázist. Onnat letöltöttek, azaz loptak, majd a névtelenség komájába bulkolzva néhány nap múlva egy országos napilap hasábaim manipulában megjelentek ezek az adatok. Tény? Tény. Uh, uram, bár mondjuk azért, ugye tegyük hozzá, hogy itt arról volt szó a szerverügyben, hogy, hogy nyilvános fórumon jelent meg ez a kód, amit kipróbáltak. De nem uh, mondani, hogy melyik fórum volt ez? Uh, jó, uh, viszont uh, ami igazából fontos, hát uh, hogyha... Tényleg az történik, amit ön állít, és a magyar kormányzatnak a tagjait lehallgatják, megfigyelik, én akkor azt gondolom, hogy önnek, mint az MSP frakció szóvűjének az első dolga kéne, hogy legyen, hogy Szilvási Urat, a a többek között a titkos szolgálatokért felelős tárca nélküli minisztert, hát legalább lemondásra, vagy valami cselekvésre szólítsa fel. Tehát az, hogy áldatlan állapot, hogy Magyarországon, a Magyar Köztársaságnak a legfőbb méltóságai és legbefolyásosabb politikusait meg lehet figyelni, és nincsen egy Titkos szolgálati ami megvédeni őket, hogy ha már az esőt nem lehet elállítani? Nagyon, nagyon óvatosan lépkedek ezen a talajon. Én a Magyar szocialista párt szóvívője vagyok. Én pártként és párt nagyon nem szeretném a titkos mozgósítani senki által. Ez régen lehet, hogy így működött. Hát nem, nem alapfeladata a titkos szolgálatoknak, a... hogy védjék a miniszterelnököt? A, a dolgóban én nem szólok bele se a hatáskörünkbe se a feladataikba. Uh, ugye történt ösztön is egy lehallgatás. Ha jól tudom, ebbe az ügybe, legalábbis a kormányzóvű bejelentése szerint a köztársaság jövő, illetve a, a, a idézett szerv az nyomozást folytat. Hát nagyon-nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, és én kész vagyok egyébként írni önöknek egy új kampánydalt, mert hogy a régiről kiderült, hogy hazugság, és abban arról lesz szó, hogy ha majd esik az esői, megtanítalak téged, hogy hogyan kell esernyőt vásárolni, vagy hogyan kell esernyőt készíteni, és akkor majd lesz esernyő a fejed fölött, de nem én nyitom föléd az esernyőt. Rendben van? Megbíznak ezzel? Mert úgy látom, hogy önök nem tudnak igazi dalt írni, ami leírná a magyar valóságot, és nem lenne hazugság. Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk. Uram, ö, várom a dalát, akkor meghallgató. Jó rendben. Viszont hallásra. Visza.